Triggavaning. Som pollenallergi för öronen. Sex. Mina damer och herrar, välkomna till detta avsnitt där vi ska diskutera någonting som berör alla och en var. Nämligen vårtecken anno 2021. Nu är det sommar, nu är det sol Nu är det koskit i hagen Jag minns hur mm. resten går Men vad det kliar <laughs> ja. på magen Kanske <laughs> Vet jag <laughs> ja, un Ungefär så Eller om, om inte koskit så antar jag att åtminstone hundskit <laughs> Jag vet nog vad du har på magen ja Men ähm, <laughs> Hej Oj vad, vad vårigt det blir här. Jag vet det därför att näsan rinner och, och, och snörvlar och håller på. Schönt att så. vara. allergiker, förenen äder. <skratt> <skratt> <skratt> oh, Satans björkar. Vår känslor så att säga. Ja. Vad som är extra roligt att vara som så här hård pollenallergiker i dessa tider? No, berätta vad hur folk reagerar när de går gatan fram och när kommer de så... att alla tror ju att man har som alla versioner av corona som finns samtidigt det som bokstavligen folk gör plats åt det när man kommer det som svårt mitt på sitter i marknaden se se se hon pöly allergi som förlåt men, men, men tänk nu på det här har, har du inte hela ditt liv fram tills nu gått och tänkt att om du människor bara skulle förstå att ge dig utrymme och nu nu kan du uppnå det ja, om de bara skulle kunna uppfinna en app där mina så här flämtningar efter luft egentligen skriver Lebensraum mm. nja man får ja. väl finna sig i situationen. Men hej, om du inte vill finna dig i situationen eller du också har en allergiker eller du är en av de många jag har hunsat bort ur eh, din lugna köpresa på affären så snälla, skicka in till oss på triggervarning@gmail.com och kom ihåg att eh, märka ditt brev med mm, Precis så. Uh, och andra möjliga uh, pollenveteraner så kan ju Klart skriva in till oss uh, också på Twitter Där ni hittar oss som ett triggervarning ett. Jag gillar pollenveteraner för jag tänker mig en massa rödblåsiga män och kvinnor Hostasen kriget, det är ju sin som shit man Ja, <laughs> ja det, det, just det Ja, men vet ni vad vi heter i, i varning på Facebook? Så kom dit så vi proverbialt kan nysa dig i ansiktet. För det förtjänar du. För nu är det vår. Och vi ska ju vara trevliga och goda mm. mot varandra igen. Ja. Jo, men att äh, det är vår. Så äh, vad, vad är så här typiska vårtecken för dig Nikolaj? Nå, vad ska vi säga ännu? begynnande grönska <laughs> kan vi <jag> väl säga <laughs> ja. att, att, nej, jag kommer bara tänka på, på uh, Huvudstadsbladets uh, uh, vad heter det, fredagskorsord uh, där, där det alltid så här, kring våren så brukar de uh, inkludera ordet prunkande mm. och det ja. tycker att det är liksom det är om någonting är ett vårtecken för mig när det borde börjar förekomma i, i, i korsord. Jag tycker att det är så okamratligt. Att, ja, jag tycker att fler personer <laughs> borde hänge sig och prunkar i kapp. <laughs> så, ja, och visa, visa sin grönska innan den slår ut i blom. Ja, titta han knoppar. Men uh, <laughs> ja, grönska så. jo. Ja, no, jag personligen har, vad är, vad är har ju lite ont Av all grönska Men, alltså, ja. men kanske det är ett vårdtecken ja. i sig Känns det inte extra somrigt När sami kommer mm. och låter Så man håller på att uppgå i sin slutgiltiga form Men äh, Min mm. metamorfos Och sida uh, ja. vad, vad är ett Så att säga specifikt vårtecken Som, som du Ja jag, associera med våren förutom då äh, andningsnöd och, och, och, och, och en risk för pro prolaps. <laughs> ja, <laughs> prolaps dessutom. No, ja, inte jag. ja, kanske, jag borde väl ge en sån där liten varning åt alla feminister att ni kan kanske sluta lyssna den närmaste halva minuten. För jag måste använda ett, ett ord, en, en, en liten anföring, en, en liten pre- för att göra det här rättvisa. Ungefär så här. Då, det är de, de där fittans fittungdomarna, fitt samlas med sina fittbilar och fitt där ute på fittgården och fittallar och fittskriker och fittstimmar fit tillsammans. Hela fittans fittnatt som man inte kan sova. För det är fitt var nu, fittan. Så kanske det. Det är ju trevligt att... De... Kan du har roligt tillsammans, men de kan ju dra åt fittan. Kan du, det, det, det känns att du håller tillbaka lite, kan du säga vad du egentligen tänker? Okej, okay. jag tänker bara på kukar för jag har vår känsla. Jag gömmer mig bakom ja, var, så här aggressiv masochism. Det var, det var nog kanske inte riktigt det där jag syftade på, men, men det är okej, okay, just så. Ja, men, mm. ja. Ja, jag antar vår, vår känsla. Alltså klart, klart det börjar ju nämnas att redan den korta tiden äh, som det var varmare här i, i landet, där i, vad ska vi säga, tidigare i, i aprilmånad, mm. så äh, kunde man ju redan märka att okej, okay, människor börjar så att säga, klä sig i lättare. Det var, det var som... Något det är att vara nedteckna i <laughs> ja, Oj, där har du ja. en riktig ståndare Som prunkar <laughs> Bong ja. ja, just sådär Just ja. sådär låter jag Hur <laughs> visste du Hur visste du ex Mina exakta målet. anteckningar ja. i, i, min, I min lilla, lilla bok Ja Guldtjärna varenda då. Just ja, så ja. no, Sådär är det när man, när man Tittar efter Tittar efter så fina blommor. Uh, nej, men, men faktiskt alltså, det, det är intressant hur snabbt uh, det liksom, det, den ändringen sker. Och, och sedan var det några dagar senare som var människor i fullt påklädda. För att då, då var det så att säga tillbaka till när de är minusgrader. Jo, så. So din begejstring för hortologi och sidan den också att det är ju nog varenda gång det blir lite på plusgrader mm. så känner ju nog människan för att komma samman och det är ju okej, okay, det är ju bra det är ju mänskligt rent av jag förstår till, till, till och med så här, omänskliga vidunder som jag det är bara det att just nu så går det ganska bra för fin. Finland och de här restriktionerna så, fan så har ju äh, släppts lite men mm, att man märkte ju det just när det blev den där äh, lilla korta värmebörjan där mm. att, det är ju inte bara ungdomar tyvärr utan det var ju, det var ju en massa folk som bara som att ah! ah! nu är coronan slut för nu orkar jag med, för nu är det varmt och mm. själv sitter ju jag Du vet Med, med mitt lärda flin Och min, min koketta täckop Och min förändamålet Sydda hatt Och som att ja Det här kommer ju inte att gå så bra För att Det skulle ju bara vara synd Om vi nu då mm. Bara för att vi är som, så ivriga Ser till att Säg passligt till midsommar eller någonting, så måste alla sitta inne i total isolation igen. Att ja. vi har ju inte situationer som typ i Indien där det dör hundratals i timmen. Men att du vet, bara för att, bara för att någonting går bra så betyder det ju inte att faran är över. Tillbaka in i huset, Nej. men det brinner ju fortfarande. Tillbaka in, sa jag. Nej, alltså det är ju, ja, ju, alltså, det, det är ju ett Egentligen liksom ett, ett så det sättet, Tragiskt liksom, Tankefel ja. eh, Som man gör där Det där att ah, no, Okej okay, det är En striktare restriktioner mm. Nu på gång eh, ja. och, och så ser man att siffrorna går neråt Och då tänker man att ah, no, men, Nu kan vi, nu kan vi så att säga, släppa allting See, Nu lägger in så farligt som ni sa så, mm. Ja men det är ju på väg neråt för att de här restriktionerna har en inverkan nu. Mm. Uh, men, men, liksom, men då tänker man liksom att ja, nej, det nej, nej, inte behövs de för sin nu, det går ju neråt. Men det är ju på grund av dem. Så, ja, nej, men men liksom, det, det, här är, det här är inte nu specifikt kopplat till vår tecken. Men, Nä, men, det är ju men, men, så att säga. Liksom men, den här, det här... utvecklingsfasen långt lång tidigt, för i två års åldern. Men konditionell ja. logik är ju ändå någonting man måste träna fram, det kommer ju inte av sig själv. Ja. Men nu ja. Det, det det. Men, men alltså, så här gällande just vårtecken så alltså, nu är det ju en sån att man på något sätt. Så att säga människor upplever sig att man blir på något sätt mer öppen. Det, det, så att säga, att man, jag, jag vet inte alltså, att kanske det finns en sån udda tid där finländare sociala Ja, och vi har ju nog ett väldigt lideligt förhållande till så här sociala samkomster och ska vi säga kutym om vad som krävs när vi sen mm. slutligen ska samkomma man säger ju bara hur intressant det blev kring glada vappen men att jag tror ändå som att vi är ju som fångade mellan två maximer, å ena sidan så så är vi ju som. Lika dumma som vilket annat folk som helst. Att, liksom att, att Det är för jag vill det ska vara. Vi, jag vill. Jag vill. Men å andra sidan så är vi ju. Trots allt sissa och allt annat. Vi kämtar att vi har. Så, så det ju, kommer ordningsmannen och säger. att Nu ska du göra så här. Så är ju nog Finland. Ja han, tack han. Förlåt han. Genast då med det Och det var när de går och steg bort. Och och någon. Men att. Vi, vi räddas ju av det att vi är ju ändå som ganska sådär att, nu ska jag väl göra något väsen av mig, vad kan grannarna tro? Ja. Mm. Men att jag kan tänka mig just att kring midsommar så kommer det att bli problem. Men det är ju länge tills dess så att inte, det är ju precis värt att säga kring. Nu börjar vi ju ändå närma oss 30% av befolkningen vaccinärad så. Det hjälper ju också till de mm. värsta riskgrupperna har ju i alla fall Minimerats, sanningen att säga Så det jo. finns ju Inte som kanske Fullständigt eller en, särskilt mycket Logik i det, men att För väldigt många så innebär ju ändå covid-19 Inte särskilt många problem Det är ju bara att De största riskerna är att de blir ju sprida Som bär dem vidare till mm. de svagaste Människorna där Precis därute. Precis mm. Nå ja, men att who knows? Mm. Men vi behöver ju inte göra det här till en covid-19-avsnitt. Det <laughs> nej, är ju våren nej, som nej, gäller nej. nu. No, no, precis. Och, och det, det är faktiskt alltså ett ett, ett vad ska jag säga väldigt modernt tecken på, mm. på att det är vår. Så, äh, så att säga <laughs> det, att det ändå blommar upp på uh, sociala medier eh, då, så i, i diverse diskussionsgrupper så ja. har du eh, trådar kilometervis med, med trådar om eh, cigarettfimpar, om hundkit som mm. då har legat dolt där under, under snön och nu då likt eh, de bästa polisserierna så när snön smälter så kommer bevismaterialet fram. Nu kan och, och vi också då... lägga till en tredje så här kandidat på listan och det är väl nu de här engångsmaskerna som inte riktigt orkar rädda mm. vägen till soptunnan. Precis, precis. Mm. Ja, ja mm. Så, så där är ju, så, så liksom det, det fenomenet, att, att det, kommer, det kommer arga kommentarer mm. och det är långa diskussioner och det Lite i stil med säkert de, de här avsnittarna. Mm. Jo. Så, så det, det, det är ganska, jag vet inte. Ska man säga att det är liksom rogivande att den där samma diskussionen håller på. Ja. Det som kommer igen. Samt man aldrig kommer ju, ur det där Men nu när, det blir folk, men nu när folk blir mer aktiva hus så finns det ju folk som söker sig till att utöka sitt... Uh, sitt lys lyssnande eller sitt lyssnarubal och liksom hitta poddar som till exempel triggar varning och som säger det här låter bekant och så är det som att ja. som begravs i dö får dig att vilja dö <laughs> <laughs> hej det är vi igen de där personerna mm. jo. Ja. nej men hej om, om ja. just du lyssnar nu är en återkommande lyssnare så vill jag ju glatt säga var fan tog du vägen då Ja. Ja. Jag ja. undrar egentligen, alltså, tror du att den här podcasten har någon så kallad triggarvarning, Stan? Triggarvarning. Stan. Stan? Ja. Känner du in, känner Alltså R404, va? <laughs> Alltså. alltså, alltså det, det jag frågat, liksom att är du en stan, så är du en så kallad en, en superfan. Så att säga, du, liksom det, det, vad skulle jag säga, så här, internet, internetspråk, så att säga att om du stan någon, så då är mm. du en, så att det är ultimata fan. Alltså är det här från den där gamla Eminem låtarna. Jag har ingen aning om varifrån det här kommer. Det det, det för kommer på, på sociala. Todid", todid", todid". <laughs> ja, det på sociala medier och då börjar jag upprepa det <laughs> helt, helt okritiskt. Ja, men vet, jag måste ju, det måste ju finnas någon rim och i all, allt som du kraxar fram. Men att, okej, okay, <laughs> en fråga, vi, vi, vi återkommer till det. Jo, <laughs> ja. men att ha haft och så här återkommande superfan som tråget lyssna varenda ja. gång och ivrigt ja. och andaktigt sitter och vänta på nästa avsnitt och etc. Ja, och för anteckningar. Vi ja. skriver de bästa kämterna, de, de, de här oförglömliga um, uttalandena och de många, många citaterna som, som vi ju släpper ja. ur oss. Nå, jag har ju sagt det förra, säger det igen. V vad skulle vi göra utan din saliga moder? Ja, no, sant, ja, det, det, så att säga, det, det, det är sant. Det är bra att hon håller sig aktiv också. Jo, men ärligt talat, hon har, hon har lidit så mycket redan med det förtjänar inte hon lite bättre nu? Ja, jag, jag hoppas faktiskt att hon hittar andra aktiviteter än att lyssna på oss varenda veck. Som att lyssna på Ted Ja, varför inte? De är ju ganska underhållande den ena av dem är bög och den andra inte och de, de talar om intressanta engagerande saker har jag hört och de säger inte fitta ens till närmelsevis lika mycket som vi gör i den här podden så du måste mm. göra någonting rätt Ja. och tänk vad många äh, graviditetsbloggar och, och, och tänk vad mycket sexualpoddar det finns där ute Mm. Mm. Förståndet ja. sviktar ju bara När man tänker på det mm. Vad var vi? Ja, Vårtecken Vår, ja. Okej, okay, men fimpar alltså, Det mm. finns ju nog ja. Någonting primalt att Jag minns här på För att tala om så här finländsk vräde Så <laughs> bara här om natten Så råkar jag så här falla över Någon finsk post på Reddit just för före läggdags och det var någon som hade postat en ja. bild av det. det var någon som hade satt en stor släv med gräddfil i smörbytten och så var den massa ja. filmer som voj jag säger var helt rasande att satans högskolestuderande och ingen tukt och ja. <laughs> jag, jag gjorde lite mitt illa bidrag och skrev en, en är med sa Noi Ja, jag, fick en, jag fick en like så jag har gjort någonting rätt. Jag funderar. <laughs> borde jag egentligen ha skrivit skrivat lisa. är? <laughs> ja. NMR, NMR så kan jag ju inte misstå. Ja, jag, jag säger det, det är fel. Så här. Ja, så, så här hashtag emergency finish. Um, men som alltså, Det blir ju ofta sådana här poster. Och jag tycker det är ganska liknande med Fimpar. Någon... <laughs> Filmar en film som ligger vid en blomkruka. Vi, vi sitter i marken Och så är det en massa finare som har tjatat en hår. Hur kan det här hända? <laughs> och och att det värsta är som att när jag läser det på nätet. Mm. Så där, liksom får jag liksom ganska sådana troller. Ja. <laughs> Ah, your impotent. Rage sustains me. Men, men när jag ser det på riktigt, när jag är ute på gatan. Ja. Och jag ser något slöde som typ står en halv meter från en full duglig askop och bara som eh. Så jag är ja. aggressiv. På det sätta jag ofta konfronterar de som att hej, som pekar. Ja. Jag skulle säga att i nio fall av tio så är det som att hmm, ska jag ingå diskussion med liksom den muskiga, långhåriga stråtrövaren, då ska jag bara ta min fim på och gå iväg. Ja, okay. Så det händer ju. Men mm. ibland så finns det några tionde som vill argumentera. Ja. Jag talar aldrig så bra finska när jag källar ut någon sån här random. Det är faktiskt väldigt sällan typ en tonåring. Det är ofta någon sån här medelålders gubbe. Som undrar att okay. om man är någon polis eller någonting. Ja. Yeah. Och jag mm. brukar ju upplysa för dem att de är, om de är så dåligt att De inte kan liksom kräka fingrar och sätta en cig i en askop, Som är i princip bredvid dem. Så kanske det är yeah. lika bra att man kallar på liksom ambulans direkt. Så de får den hjälp de behöver. Mm. Min catchline Precis. är ju också när de argumenterar, för det här kan bli så att två minuter som så här passiv och aggressiv diskussion. Mm. Min så här osvikliga så här dump kommentar. Som oftast brukar vinna utbytet. Så är ju det när de anklagar anklagare för att vad är och det är överkittare och, och där. Så brukar ju prisa dem att det här stället som vi står framför, vilket ju oftast är en affär. Så är ju. Så är ju. Så är, jag måste fundera hur jag brukar säga på finska. Men mm -hmm. att, att, att, att, de, att de har förmodligen kommit i fel. Att närmaste mentalsjukhus är ju ungefär så här långt dit då och visar med hand. Yeah. Och, och det är ju ganska hårt att säga att en medmänniska för att de fimpar en, en liten cigarett på gatan. Men det är som så onödigt, det här är anledningen till varför jag hatar alla rökare. för att om de bara yeah. står och, och, och som bollmar ihjäl sig själv med sina giftbinnar, I, I couldn't give less of a fuck. En riktigt så här att Good job! som liksom, rök tills det pysar ur öronen på dig, vad fan bryr jag mig. Men de måste alltid stå och hetsröka bredvid typ en sandlåda där det läkar bad. Eller liksom så står de i vägen för alla och bollmar sin skit på alla. Och sen till sist som den ultimata liksom I don't care! Så måste de fimpa ja. överallt. De fimpar i diken. De fimpar på bussplatsen. De fimpar där folk går. Liksom bokstavligen. Mm. I ingången till olika ställen. Men varför? Man vill liksom ställa sig framför dem. Och liksom bara ut sig? Så mixi! För att det är som. Inte det är någon som någonstans. Under några som helst omständigheter. Har sett på en rökare som. Inte orka på sin cigarett. Uh. Vilken karl. Jag önskar ja, att jag det. hade henne i mig. Att det är ju som, det är bara en sån där mikroaggression. Som är typ den mest småaktiga och onödiga mikroaggressionen någonsin. Och det, det mm. eskalerar alltid till våren. Så det är som säkert vårt tecken. Yeah. Och här kommer ordet igen. Fittor som inte kan fan fimpa sina fimpar ordentligt i askoppen. Varför? Om du är så vuxen att du kan röka så kan du nog använda askop också. Det är inte svårt. Yeah. Men det är som sådana små saker som alltid måste bli samhällets problem. Okej, okay, rant over. Lallala. Jag undrar om och vi räntar så mycket som vi räntar ut Nikolaj i program. För han hörs inte längre. Jaha, men Jag måste väl fylla tiden med lite bockdans då. Dansa på ingen säger när jag dansar. Ja. Det skulle vara bra om Nikolaj kom tillbaka nu. Så det en diskussion. Vi väntar. Vi ser vad som händer. Här skulle det vara bra om du laddade med en anekdot. Det blir lite psykatiskt när man bara talar med sig själv så här. Kan vi öka kan, kan vi göra Nikolaj-röst här? Mina damer och herrar, välkomna hit till Ja, tack Nikolaj. När och bröt um, Strax efter att jag sa att min rant var över. Vi underhöll oss själva och hade väldigt trevligt här en stund. Men jag hörde upp tillbaka nu så back to basics. Hej. Hej. Uh, mm. Ja, alltså jag ah, sagt, vet inte i vilken. Jag vet inte i vilket skede det, äh, det, det bröt. För det kom ingen notis här. Det visar att jag var fortfarande så att jag är inne i samtalet. Vilket är jätteroligt. Mm. Ja, ja. Det funkar så bra. Men det är är alltså, människor som har problem tänkte... att inte känna om de fortfarande är inne eller om de slog mm. ut så? Ja, det, det, det, det är liksom jag, jag tycker att vi vårt lidande måste. Uh, jämställas åtminstone med pollenveteranerna. Tror du det är därför det är så många som förefaller till idogt prunkande? Det kan nog vara det kan nog vara det kan hända att det kan ja. hända att regelbundet prunkande är nödvändigt för att, för att uppnå full blom. Det är just det här att uh när det blir vi vanligare det här att vi har lite varmt och så blir det kallt och så blir det varmt och så plötsligt blir det kallt jo. så det blir som sådana on off, on off, on off och för blommorna är det som att yeah, nej, yeah, nej, yeah, nej yeah, frågetecken oh, okej, okay, det är yeah den här gången, yeah skulle ja. man kunna kalla det som de går igenom för de går ju som genom den här blomningsprocessen om och om igen för kompulsivt prunkande Ja, alltså, alltså, så långt upplägg för att så dåligt kämt. Ja, ja, ja, Jag skulle gärna ha sagt att jag, jag kanske lyssnar lite för mycket på Katy Perry igen. Men det är nu så, så bra kämt dra jag till med. Wow. Uh, ja. Jag har den, den stämningen då, totalt. Men, men det som jag då hade tänkt säga när du då tydligen beslöt klippa bort mig, säkert mm. inte alls medvetet, så var Nej. att jag har lite svårt att tänka mig själv den där primala um, ilskan eller, eller så, vilket man ser på sociala medier när det just gäller till exempel cigarettfimpar. Mm. Uh, och, och, och som du beskrev att du, du då uh, oftast brukar skrida till verket om du ser någon hjälte uh, lämna, lämna sin cigarettfimp på, ett, på en plats där den inte är hemma men jag jobbar. jobbig det, det känns som min plikt alltså, här står du och har en ja. så bra dag och njuter av en cigarett ja. och kastar och tänker gå vidare till andra och bättre saker ja och sen mm. så kommer det bara någon sån här moralpolis. Slut nu, vad gör du nu? plocka upp den nu! Ja. Jag, är som, ja, jag är ju inte förstört Sverige. bara din dag, jag har ju förstört din vecka. Kanske hela månaden, ja. kanske hela sommaren. Mm. Kanske hela ditt det, fucking det, det det. år. Du har på ja. så många gånger, helt hejdlöst och obrytt. Och ingen har sagt ett ord. Och sen kommer den jobb i fan, som är stor ja. och fät och ser hemsk ut. Och liksom, du, mm. vad ska du göra? plockar upp den och liksom det är ju som det är ju slutet det här var investera men, mycket vi... mental energi i det här och nu och över jo, alltså precis och du du måste ju inse att du du du kränker ju den här personens så att säga integritet och värde när det, när när du så att säga försätter den i en sån här i en sån här position och och sen måste man ju fråga sig själv att att så att säga, vill, vill du bara att den ska känna sig dålig för att du känner dig dålig och du vill gärna överföra det på någon annan? Du, jag har en väldigt så där konstig äh, så där inställning till brott. Ja. Att, att det gäller som så här riktiga brott: typ att någon äh, inte, jag gör inbrott på en bank eller så här. Ja. Så reagerar jag inte så mycket. Jag är som att okej, okay, men det här är som ändå som så, så långt från, från min förmåga att påverka eller expertis. Så vad ska jag göra åt det? För jag kan ja. göra det. No, men fy! <går> inte ja. alla pengarna, nej! Men att, men att <går> ja. det är som så här, de, de här riktigt småaktiga grejerna som folk gör. Mm. Nu, om det finns en sak i hela världen. Som kanske irriterar mig är än när folk som fimpar rakt bredvid en askopp. Så är det förmodligen de där jävla säpärna som alltid måste lämna handelskärnan ut på parkeringen när de handlar. Ja. ja. För det är som sådär liksom, jag har pratat om, what's the big idea? Och att det har ju det, jag vet att det är liksom igen kanske frågan om så här, lite brist på empati för i deras huvud så är ju igen den konditionella logiken alltså att som att, ja men uh, vad spelar det för roll om jag lämnar den, det är bara en person som, liksom, what's the big idea men de tänker aldrig så långt att okej, okay, men då kan ju jag lämna den och, och då kan han och hon och, och dom och, och till sist så är det så fullt med terror där att ingen kan parkera, ingen kan gå, och vi måste ha massa människor mm. som springer och jagar kärror. och så måste du vänta längre på att få hand, och det tycker du inte om. Så att det, det är som. Det är igen en som så där: we live in a society uh, situation ja. mm. att som, de har inte förmågan att visualisera vad som skulle hända om alla beter sig som dem för att de lever mm. i sin egen lilla bubbla, liksom jag är bäst, jag gör mina saker lalalala, fimpen för hit och inköpsvagnen för hit och jag parkerar här och jag går först här. och att Det finns en fin maxim som jag tycker är väldigt bra, Därför att ibland gör folk också de här posterna på Facebook eller på Reddit eller var som helst där de klagar över att folk är som så onödiga och gnälla på dem hela tiden. Och I princip håller de fram personer som jag. Som kommer att konfrontera och bara förstör de goda vibbarna. Ja, ja precis. Mm. Um, men att som den här maximen går följande. Att om du har, om du har mött en riktigt jobbig människa en dag så har du mött ett rövhål. Mm. Om du bara möter jobbiga människor hela fannsdagen så är det du som är Därför det, det finns en anledning varför folk konfronterar dig hela tiden. Ja, Så att Well. Mm. connect the dots ja, nej men det, det är ju det, igen så att det där det där kräver ju liksom en förmåga att se kanske saker ur andra synvinkel också kanske en jo, potentiellt men... en viss liksom empatisk förmåga Och... jo, men, men mm. alltså blir det inte till sist som så jobbigt för att det känns som att ja. om folk hela tiden liksom pekar på mig och liksom skriver Ah, blå! Blå! Så då ska ju som till sist vara som att, okej, okay, nu kan jag bara vara arg, nu måste jag funda, men alltså blå, varför pekar de på mig och säger blå? Och sen ni så aj, ja, kan det vara för att jag liksom bara har, har en går runt utan tröja med det stora halsbandet av smurfsnoppar? Ah, kanske det triggar folk, mm, inte vet jag men här är geina inte värt att ja att ja men där där har du ju liksom igen uh, jag tror att du svarar lite på den där på din egen fråga där för mm. i i det där så att säga då människor då så att säga pekar, pekar på det och, och, och brister ut då i, jag säga, blå då för så egentligen så att det är ju inte att så att säga du gör någonting fel mm. så att säga att, att du gör någonting som uh, som skulle vara liksom, mot några regler eller mot så att säga, vad, vad man kunde kalla för common decency mm. utan snarare är det ju det att alla de här andra så är ju då nu kommer igen så att det men det är då så att säga PC gone mad det är frågan <laughs> om, om det här nya uttrycket the woke brigade ja, just och, och, och liknande att de, de, är, ja, de, de är ju bara mm. där för att, för att liksom bli triggade och, och, och sedan mm. kräver då att du måste bli en del av dem du måste bli som dem och du ska bli då cancelled och din, din yttrandefrihet För det är tydligen väldigt viktigt för dig att få visa upp alla smurfpenisar. Jag undrar om det är helt sant. För att, okej, okay, att nu vill jag inte gå in så mycket på det här ämnet för jag vill ändå liksom göra en cirkel tillbaka till specifika vårtecken. Men ja, eftersom ja. de här idioterna triggas i allt högre grad nu när det blir varmare och vi kommer att se mer och ja. mer av dem i de här sommarmånena mm. som följer så kanske det är en intressant diskussion att ta ändå. Uh, du nämnde just att det finns de här människorna som externaliserar och de ser andra människor som problemet. Att de är ja. liksom för PC och de... de eller det är kanske vi kan säga på svenska ja, okay, att de yep. försöker puffa något sorts uh, agenda som gör att alla jo. måste på viss sätt. Uh, så att, mm. marxism att, ja, som ja, vi kallar det ja kommunister ja socialist och som bekant, socialism och kommunism är ju samma sak eller hur jo. Jo. Jo. ingen skillnad är, är inte Men, och, och marxism där till mm precis, allting är samma sak när vi säger allting som du inte förstår eller tror på så är, så är dumt och är lagt en konspiration jo. så man, man ska ju hålla precis. saker enkla uh, men att så de ser, det här postulärandet så menar ju att de säger sig själv som en grupp och alla andra som en annan grupp och det finns en polarisering jo. och att den andra gruppen så är hela tiden ute för att ta ner dem eller för att ja. konvertera jo. dem eller för att jaga bort dem. Jo, Men det finns en annan så här idé som gör som så här: att de associerar egentligen inte som en annan grupp, utan de är alla som konfronterar dem som tillhör samma grupp som sig själv. Men på ett Kanske aningen barnsligt sätt. Eller ska vi säga ett, lite mer omoget sätt. Så säger de sig själv som ett ständigt undantagsfall. Lite som att det är okej okay ja. att jag gör så här. Och sen får du sätta vilken justifikation som helst. Jag har bråttom. Jag är en doktor. Jag har två barn. Jag är hungrig. Och att som, det finns alltid en justifikation för att du som... Ja. få specialtillstånd att göra saker som du egentligen är emot att andra gör och att det här är ju på sätt och vis den klassiska att liksom vi får men ni får inte ja. och att mm. det är ju svårt att säga liksom när det ena fallet av vid och det andra liksom om de ens hör ihop så här uh, men att mm. kanske är det samma sak uh, Kanske, kanske allt är och de kanske triggas det ena av det andra. Så där är Det är väldigt svårt att säga. Men att mm. ibland känns det bara som att man möter som så ofta vuxna barn som inte kan ta till sig att men här gäller samma regler för alla som är här. Mm. Men, men, men, ja. men, men, men, men, men. Det, det, det är väldigt sällan man möter en sån här person. Jag, jag har väldigt sällan konfronterat en sån här människa. Och de ska ha gjort enda rätt vilket är liksom att anteckse och plocka upp, sätta bort dan. Och att inte har de förlorat någonting. Inte det någon som står och liksom har en tabell av integritet och som är, aha, nu är du ner 28 steg. Utan inte det någon heller som att, nu får du inte spela League of Legends numär. De Utan det är ju igen bara liksom så där mänsklig grej. Jag menar, alla kan göra fel. Att man gör ja. ju säkert oräkneliga fel överträdelser överträdelse själva som att Oha, nu håller jag på att på gräs oj shit jag märkte inte men jag märkt för länge sedan att när man befinner sig i en sån här position så det är ju den första instinkten är ju alltid liksom så här utåt aggression alltså att, vem är du att kritisera mig om man riktigt söker ja. uh, attribut hos sin anklagare varför man kan näva där och varför att du inte får anklaga mig. Men att jag märker för länge sedan att om man gör så här så är det absolut bäst att inte fokusera på den som anklagar utan man ser på situationen. Vad håller jag på med? Till exempel när jag står på gräset, jag går inte på den här gången i parken. Mm. Så istället för att fokusera på den säger man vad jag gjorde och så säger man att ah, jag borde ha gått på gången. Du bär om ursäkt. Du, om du måste. Agardera din integritet. Av någon anledning. Så kan du ju säga. Att, som att oj Jag var inte medveten om att jag gjorde det här. Eller mm. att jag trodde att jag gick på gången. Eller vad du vill hitta på. Men i alla fall av ja. 10. Se vad du håller på med. Bär om ursäkt. Åtgärda ditt beteende direkt. Och gå vidare med ditt mm. liv. För det är liksom den det är som total utilitarism mest möjliga lycka för alla det finns ingenting att vinna att konfrontera någon för ditt dåliga beteende för då blir det just den här zero sum game att liksom eftersom de tar någonting av dig så måste du ta någonting av dem och det, det fixar aldrig någonting mm. men Precis. vem minns sånt i, i ögonblickets hetta när det bara handlar om att ha rätt och liksom mm. logik Ja, exakt. så kan fara åt helvetet. Mm. men sådana här saker man kan roa sig med ibland livet är fullt av tankefällor som triggar varning varför lyssnar du mm. enda vecka Nikolajs mamma det är för att du är en underbar ja. människa vi uppskattade dig och uh, vad är ett bra svenskt ord för patronage ja. ja ja inte det där. men, men på sig det är oberoende <laughs> ja. Jag gillar Bra, då... spontan batmobil. <laughs> ja, ja. Batmobil. <laughs> bat. bat, bat no, no, nej, är Nej, jag sa det. Det är en trigger mobil. Ja. Som <laughs> #AdamWestMoment. <laughs> Och du vet Adam West moment. Är Adam Best moment. <laughs> Oh, Fy fan nu, det, <laughs> Kanske det här Vår tecken Satan vad det blir mycket som så här dad jokes Egentligen Det blir som så triggande Det ja. är fint väder och så alla vill vara ut, Alla har det trevligt och så, så kommer man att hö, hö, Vad sa du är något har tomaten Shut up okay. <laughs> Förlåt ja. Okej okay, ja. Jag drar Jag Känner du att du har blivit cancelled här den här våren Alltså No, när ens fyraåring och en tvååring renan har gett en sån där blicka som att yes my father så <laughs> ja men jag kan inte hjälpa det. jag har alltså jag är liksom den som hela tiden typ i gilden och shit berättar dad jokes hela fucking tiden alltså jag kan inte hjälpa yeah. det alltså. och så ja du jag du, du söker bekräftelse ja. ja och det är ju, det, är ju det, mm. det som kanske människor också gör så här mm. så att till våren, våren till är så vill man ju att till, kanske få bekräftelse för det att no, man är här man lever fortfarande efter den långa mörka vinterperioden mm. Ja, men jag är trött på att prunka ensam. Jag vill blomstra upp för publik. Inför publik ja. så vill jag bara... Ja, ja och därför är, det, därför är det så hemskt när, ja. när, den, där, när den där jäkla PK-polisen kommer och jagar bort dig när du, när du ska prunka mitt på torget. Ja, får jag inte stå här nu och leta pistilla? Vad är, vad är det nu? Ja. ja. Fan, vad mycket bromsamt idag. Sådär är Ja. Ja. ja, alltså -lite, ja. lite mer av det här och vi kan öppna en hel affär Det är ju helt rotlöst Nåja, mm. Nå ja, ja. kanske bär det för men... uppgående Förhoppningsvis Men du vet en blomma vid ett annat namn Ja Shakespeare Ja Äl och fysik Värst vad det är, vad det blir jag mm. här plötsligt. Ja. ja. Truly now is the winter of our discontent. Jag I minns mean, inte ett passligt. En uh, pass översättning på svenska. Huh. Ah, ja. Vad ska man göra då? Ah, jag vet. To the internet! <skratt> <skratt> jag tror det där är sista gången vi får göra det här, det här avsnittet. Ja. Yeah ja jag skulle också jag ska också säga det men, men ska, vi, ska vi då så att säga, korta och fundera på, på så att säga, de övriga äh, fina fina som som väcker så mycket reaktioner Haka, ja, så. <laughs> tack ja, så, så så lite äh, hundavföring ja aha det, det är här, det är här välna programmet mina damer och herrar Bajs. Nu ska vi diskutera bajs. Jaha. Ja. okej. Okay. Ja, varsågod. Ja, Men det, det, ja det, det är ju intressant alltså att de som, som, som, som, som, som stolta hundägare. Ja. Så, så går man då omkring, och det, det är ju så här på de flesta ställena, åtminstone så här i stadsmiljö, så, så brukar det vara så att du ska, Det är så om hund. Som hundägare När ja. man vandrar yes. runt Ja, ja. Som, Nu ursäkta som stolt hundägare Ja förlåt så, så På de flesta ställena så är det ju ett, En stark rekommendation om inte ett krav på Att du ska samla Hundens avföring och lägga den I de specifika uh, roskis uh, Tunnorna då mm. Och det verkar som att varje år så talas det om det, varje år så påpekas det om det. Och ändå så, så ser man ju inte bara så att resten av det som har skett då i smyg under vinterperioden. Här har du annars en bra Nikolaj. Var, varför, varför har finska människor så svårt att, att ta med dem där påsen åt sina hundar? Mm, Nå. No. De vill inte förknippas med en bossi. Ah. Ja, ja men, men alltså egentligen, nu när du säger det där, så nu kommer jag att tänka på att har det någon koppling till, till en, en, en intressant rubrik och, som jag såg här för en tid sedan? Att, um, till exempel män vill helst inte uh, ta med sig tygkassar. Eller liknande till butiken. Mm. När, de ska, när de ska gå och handla. För vi ser att det finns en risk att de skulle kunna uppfattas som homosexuella. No, det är ju nog vid att som homosexuella så gillar att bära runt sina tygkassor till affären. Har jag för mig. Det är nog ett, men, men, ett, men, ett tecken. Men jag, men jag ber på något sätt tänka på att, att finns det liksom någon koppling där... För, för jag tänker att, men, so what om du har liksom, tygkassar med dig när du går till butiken och handlar? Och, och för den delen, so what om du råkar vara gay? Det är progressivt, liksom... progressiv du är. Nej, no, alltså jag, jag, är, jag är ju liksom, jag är Jag går här med mina tygkassar tyg jag grym ja, mig men, inte men, ifall men, någon tror jag men, är så. Men vet inte för för Blir det är det är inte Nikolai. Jag inom... är så straight jag kan gå med tygkassar och handla. Ja, ja. men är du bekväm med din egen sexualitet så har du ingenting att vara som, att vara rädd för som man för för färgen, äh, rosa mm. eller för då i det här fallet tydligen tygkassar. Eller för den det att plocka upp det i den rosa de den Ja. Ja. Ja, men, men, mm. att det, alltså, det är ju som igen att det känns som att samhället går aldrig längre än en lågstadie. det värsta som kan hända är att någon antyder att du är bög. Så nej! Men att ja, ja, jag, jag tenderar ju hålla mm. med, so att hålla ja. med att men jag, jag bara som undrar i deras sin vem ska som hoppa fram? bakom liksom jålkulen då som att hemo. Alltså, ja, alltså och så går sen ju. Det... Börjar alla i affären hesa hemo hemo tyg oss, Och så måste du gå hem och får aldrig kommit tillbaka. <laughs> alltså, alltså det, det, det är ju just det att, vara, liksom, att där måste man ju tänka att man på något sätt överskattar sin egen sin egen roll, sin egen liksom, plats i i i det stora Hela. Du, du tänker att ja, men alla tittar ju på mig när jag är där i butiken. Du ska titta alla. på mig. Ja ja ja, titta på mig. Titta på mig. Exakt. Ja. Ja, ja. men då fick vi ja, men det är ju så där. Det är ju, mm. det är ju någon, någon sorts missriktad miss solipsism att inte det någon du är den person som alla bryr sig minst i affären, varför? Därför att folk är bara brydda om sig själv och alla går runt och du tänk om de tittar på mig, tänk om de ser hålet inne i mina fickor att, ja, det är nog stor risk mm. men att men, men, men jag, ja. jag skulle vilja göra den där kopplingen till så att, att finns det då liksom där någon, liksom liknande tankesätt i det där, okej okay, uh, hunden hunden, så att säga Tar där borta, och mm. du borde plocka upp det. Men är ja. det då på något sätt så att säga, visar du dig svag, visar du att du, du, så att säga, du, du underkastar dig reglerna om du plockar upp den? Eller är det, är det faktiskt det att du bara, men liksom, jag orkar inte, det, det är så tråkigt, det är som, känns inte tråkigt. Roligt att plocka upp den här fiten i påsen, ö, det är som ö, jag vill det. Är det bara det? Eller finns det då så att säga mer av en sån tanke att jag, men, de här reglerna att jag är min san, en, en handlingskraftig person och jag så här regler gäller inte för mig. Märker du att den här debatten och de här exemplen, även om det inte kanske är totalt specifiskt är, alltså, den nära det mig mot Manliga antagonister här Alltså, jo Jag jo, jag, jag, det, jag det Och det var där, Därför försökte jag ändra lite På, på det där exemplet jag tog För jag började tänka Att det, det var Kanske ännu mer könspecifikt. Alltså, jag, det är ju som vi behöver inte ens humla att kvinnor är i allmänhet mycket bättre att följa sådana här sociala normer och regler, därför att de skitar i uh, eller jag tror inte ens de flesta tänker på att oj nej, tänk om någon tror att jag är lesbisk, därför att de har inte en sån kultur det är ingen som tror att du är fucking lesbisk om du plockar upp din hunds skit tvärtom så är det som att du får slicka fitta hur mycket du vill och du kommer ändå att städa upp efter din hund och det är liksom det är inte bara okej okay, det som det ska vara. Men så har vi då ja. de svaga männen som kommer. Säger, ja, jag vet inte. Att jag sa ju för inte så länge sedan. När jag gillar att konfrontera människor. Så att okej, okay, ja. med den logiken. om vi tar Så här kommer det förmodligen att hända. Där går jag då och spatserar. Kolossa mig fram i parken. Och så säger jag då. Där står han, mannen. Som bara låter sin hund. Göra sitt business så inte bryr sig på väg och gå bort. Och med raska steg så kliver jag fram till honom. Tar i honom med min stora labb och vänder honom. Bara med kröka krök av handen. Sen är på honom och andas drakångor ur mina näsborrar. sätter på honom och ner på honom. Och Ser hur hans anhämtning tilltar och han börjar darra likt ett asplöv. Han vet att nu, nu står han inför domen. Sen är på honom och säger med min basröst att Ja, jag ser att du inte undgör dig att plocka upp efter din hund. Jag slutar mig av detta, att du är en väg timid homosexuell man. Jag ska nu förinta dig här inför allas åsyn så att vi kan gå vidare som samhälle och slippas ställa oss inför dina homosexuella laster din ynkedom och, och din din väkling från tigrar och sen biter jag huvudet av honom och jag antar att det är väl exakt det scenario som spelas upp i de flesta huvuden men ärligt talat, jag blir så glad och nöjd när jag ser någon plocka bort efter sina odjur vad gäller ja. skit i största albenhät och hundskit där, att om man mm. nu ser den en liten bajskobbel någonstans. Så att, ja, men, jag sa ja. igen. Jag har en fyraåring och en tvååring där hemma. Att mm. om det är någonting som jag är här. Som så här avtrubbar till. Så är det bajs. Ja. ja, ja Olikt dig. Så har jag väldigt svårt att bli upprymd. Av vice Ja. Mera ja, bajs. Om jag... ja, det har jag aldrig sett hemma. <laughs> Satan. Ja. Men att men att jag, jag, jag, jag blir utroligt glad när folk klockar upp bys av sina ägna. Ja. Det, det är riktigt fräveligt ja. dummen upp. Och att att ja. att jag, ja, att jag Deras sexualitet så är faktiskt ovidkommande mm. i alla företag. Ja, precis. Det är ju det. Ljusen. Liksom människors sexualitet i allmänhet är ju ovidkommande. Det är ju inte. Liksom, det spelar ingen roll. Nä. Men, Men, jag, vet Men att, ja. jag har aldrig förstått det egentligen varför det är som en sån dödsdom och som så svårt att, uh, att bli antagen som homosexuell. Kanske det är liksom samma logik för det, det är så roligt att antyda att, att, att någon liksom suger kuk ja. eller tar dig asle det går ju både för män och kvinnor lite, För det är väl liksom lite sådär att, <laughs> Jag antyder att han har en penis i munnen Och han skulle väl egentligen inte vilja ha den där <laughs> Men att Jag vet inte ja. Man mm. är väl nog kådad på ett visst sätt Men, kanske. men, men, men kanske, kanske Det här skulle vara ett tema För ett, för ett avsnitt I något skede Nej, Vi har ju nog gjort en där Absolut det här ämnet tycker jag mm. ja men, men så till äh, användningen av så att, säga, liksom, att sexualitet som liksom, blir någon antydan om sexualitet är ett sätt att då så att säga, försöka äh, dra ner någon ja men det är ju det ja, men alltså jag tänker att som, som diskussion då kunde det ju kanske vara intressant någon gång. När vi då inte diskuterar uh, vår tecken. Mm, men kanske det är våra tecken. Ja, vem vet. Ja. Okej, okay. no, men okay, man kan ni plocka upp hundskit? För då är man homosexuell. Att vara homosexuell är inte bra, antar jag. Och tyg på och så passar det någonstans i ekvationen också. Gott. Ja. Okej, okay, ja. ska vi gå vidare? Ja, låt, låt oss. Mm. Så då var det väl äh, engångsmasker ännu. Ja. Det är så ja. att säga ny, nykomlingen på denna lista. Mm. Nå, jag misstänker att de åker ut i kvalet för, förhoppningsvis och kanske det här nu då är sista varan som vi behöver se de här maskarna. Åtminstone i den här, här utsträckningen. Jo, då man kan ju nog fråga sig Om vi nu efter snart ett och ett halvt år Har lärt oss någonting överhuvudtaget Vi har ju uppenbarligen inte lärt oss Någonting om medmänsklighet Eller respekt Eller krishantering Jag säger ju gärna Jag tycker vi har gjort bättre ifrån oss i Finland Och de flesta andra ställen Men man säger nog att Förnuftet flyger sin kurs så fort det blir lite varmare Utomhus Whatever Mm. att jag svär att vissa människor blir givna att huvud bara så de har någonting att snyta och säga att... mm. det är väl igen de här Ja men det är okej okay om vi festar här för att vi har inte corona inte kan corona, oh, då har vi alla corona men hoppsad hur kunde det gå till ja. vi visste inte trots ett ett halvt år av info och riktlinjer mm. och försiktighetsåtgärder. Men ja. Man kan inte vinna med de här människorna. Men jag började fundera. Att har då, så att säga, tanken på... Eller den här tanken att det då döljer sig så här många av de här engångsmaskerna då, som har kastat mm. på, så att säga, bakom någon snöhög. Mm. För att för man tyckte att äh, jag orkar inte eller jag kan inte bära omkring på den här att är, det, är det så att säga enbart slöhet som eller lättja som påverkar här eller är det så att säga en oklarhet i hur du borde hantera den använda engångsmasken? en intressant fråga som väcktes. Eller kanske snarare ett inter, intressant postulärande som jag läste om mänskligt beteende för ett tag sen, Så det här att om du, vill, om du söker efter något sätt att mäta en människas integritet yeah. så finns det en, en aktivitet som de flesta människor kanske inte vill men är tvungna att hänge sig åt. Åtminstone nu som då, som mm. kanske skulle kunna vara det bästa sättet att just mäta eller försöka kategorisera deras nivå av integritet. Både mot andra människor och sig själv. Och det är just sophantering. Mm. Och tanken där var väl det som, okej, okay, så att det samlas en massa skräp i ditt hus. Uh, runt där du bor, på din, din arbetsplats etc. Så ja. det har ju varenda människa funderat ut att om du inte kastar bort det så kommer det att hopa sig att bli värre. Så de flesta människor kastar ju bort ditt skräp. Okay? Ja. Så uh, då finns det ju då lite subkategorier. Den första är ju då att hur ofta kastar du bort ditt skräp? Har du med eller mindre integritet beroende på nu då uh, hur, hur den valt intervall du kastar bort skräpet. Kanske. Mm. Uh, det beror på. Uh, för att här kommer den här effektivitetsprincipen in. Och här kommer också den här maskgrejen in. Så att många människor, och jag faller i den senare kategorin själv. Många människor <coughs> så kastar skräp att de försöker Liksom, när det blir tillräckligt fullt så går de. De har ett system då de kastar du det en gång per dag, varannan dag. Ja. Det, det ska inte bli för fullt. Det ska som löpa smidigt in och ut så att det inte blir ett problem. Jag är en typ av människa som gillar att liksom samla skräpväskor typ helt sprängfylld. Jag vill ta ut så mycket skräp som möjligt varenda gång jag går. Jag hatar när okay. folk som fyller en kasse halvt och kastar skräp de är inte är någonting som totalt stinker där, som typ en gammal fisk eller någonting att det bara högst vanligt hushållsskräp typ några yoghurtburkar eller liksom någon om plastkassa eller någonting så att whatever, varför ska jag springa ut med det det är fine, jag kan sätta mig skräp det inga problem mm. så, att, så för mig är det en effektivitetsprincip här kommer maskarna in därför att, så du har en mask den är använd Uh, det beror ju på liksom att vad du har för tankar, vissa använder en mask många gånger, vissa använder den en gång och så vidare, men du har en mask ja. du är färdig med den, du ska göra någonting annat uh, och nu måste du disponera den eftersom det är corona och att liksom du kanske känner, många känner ju att deras masker på sätt och vis är Kompromissärer, eller som lite utsatta De känner som att ah, nu är den här fulla av corona, även om det mäker ju ingen sens, för då skulle du också vara fulla av corona. Men att tyvärr det känns yeah. som att många behandlar sin mask ungefär som de behandlar ett använt plåster. Att när du tar av den, mm. även om det inte mäker så mycket sens, så vill du bli av med den om du inte som tänker använda den igen. Men för mm -hmm. många så är det som så här att det här är en, för liten sak. Det är en för liten sak för att du ska gå bort i containern där på andra änden av parkeringen och kasta den. Så du tänker som att ah, jag, skulle det vara en annan sak som ett, ett snorpapper eller någonting som också väl är kontaminerat av bakterier i lika stor grad om inte mer så skulle de flesta bara vika ihop det i fickan och kasta det i ett passligt ögonblick men masken är det som att äh, det liksom, jag vill inte behålla den här för den är äcklig och den är fulla av corona äh, men orkar ja. heller inte göra en trip en kom för att kasta den här så vad gör du, ups, den föll nåja no, och så går äh, den det finns det fanns mycket mer intressant som sades om det här integritetsaspekten och liksom hur folk hanterar sopor och sådär. Men att det är inte riktigt i fokus så kanske vi lämnar det. Men att jag bara tyckte det var intressant just så här i relation till just uh, de här engångsmaskarna. Så, mm. så ja. det, är om, det är om det kanske. Men det är ju en mm. förklaring, det är ju en teori. Mm. Säkert finns det många ja. andra anledningar varför folk inte kastar dem men jag skulle kunna tänka mig att det där skulle kunna applicera Jag har inga problem att vika ihop en mask i fickan Och kasta det vid lägligt tillfälle Men jag kan, jag kan se logiken där att det är onödigt att gå med en mask Och kasta, känns det som Ja, men, ja jag, jag vet inte att När jag tänker igen Som den, den massiva egoist som jag är Så... Tänker ju så att jag är enbart utgående Svara dem för från att dem först <laughs> Exakt ja. Nej alltså, Men mer den där så Tanken på att, att Jag tar då som jag, jag använder så här engångsmaskarna Jag använder ja. i, I jobbet mm. Så liksom, Bara tanken på att, att Man skulle slänga dem så Bara var, var som helst så när, man, när man då har haft den på och sedan tycker att men nu är den där situationen avklarad. Mm. Det, det, har inte, det har inte ens liksom gått tanken genom mitt huvud att ja, ska jag bara slänga den här på marken? Har jag inte möjlighet att sätta den i en roskis just nu så tar jag fram banden med ett annat papper och ser till att jag lindar in den i det. Och så placerar jag det i, i ett separat fack i min väska. Mm. Och så tänker jag att, men, att jag slänger den där, den där, så att säga, den där pappret med, med masken där i. När jag kommer till ett passligt ställe. Mm. In, in, liksom, inte en tanke på att jag skulle börja, börja slänga den på, på marken. För att det, så att säga, det är obekvämt. För jag, Så, dig jag, jag är... fråga dig en no, fråga. okej. Okay. Har du någonsin varit på Talko? Uh, ja. Har du någonsin rekryterats eller valfritt ställt upp att säga hjälpa till att plocka undan eller städa upp en plats? Uh, ja. Visste du att du i så fall är i underläge? Eller att, I underläge, jaha. Eller att okay. du, du är liksom i mindre procent. Att de, de flesta människor som är som på talko eller någonting tvingas till det. Att liksom de tvingas göra någonting sig i skolan eller de tvingas kanske göra någonting av sin arbetsplats. Men att ja. frivilligt eller liksom att så här passivt rekryteras men ändå med ditt medgivande gå med på att som så här, mm. städa upp och räda upp efter andra även om det inte är ditt jobb eller din plikt så är ja. faktiskt folk i underläge som gör det nu som då är frivilligt. Men att de som gör det så har också ofta en, en ökad förståelse. Om du någonsin har stått sig på en studentfest och serverat den här kväll så har du hänsyn mm. till dem som måste arbeta med massa fulla egoister som bara vill vara först och skräna ja. och skrika som inte överdom de säger. Om du har städat en helgårdsplan så lär du dig att ha alla cigarettfimpar och all skit som folk mm. slänger efter sig. Så att mycket av det som ja. vi diskuterar idag, de här vårtecknen, så har ju egentligen mycket att göra med den här hänsynsaspekten. Att brist mm. på hänsyn eller liksom man inte kan så att säga... Man förstår inte den här vandan som de som måste städa upp efter just dig måste gå igenom. Därför att man behöver inte någonsin befatta sig med det själv. Och att ja. om du aldrig behöver behövt disk, om du aldrig behöver städa, om du aldrig behöver behövt tvätta kläder. Så då förstår du inte att det här händer inte automatiskt. Det är en människa som måste göra mm. det här. Och att varenda person ja. som beter sig som ett egoistiskt arsle så bara ökar den här arbetsbördan. Och de här människorna har ju också konsekvent väldigt sällan ett uppskattande för att någonting är snyggt eller pristint. Att de skitar i liksom, de vill inte att det ska vara fullt med skräp överallt. Men de tycker inte det är så big deal att det ligger hundskit. Eller cigarettfimpar. Eller just en gångsmaska lite här och där. Därför att de tänker att ja, snart kommer och plockar bort det så slipper jag säga det. Men de kommer aldrig på tanken att men jag är nära här, jag kan plocka bort den här. Det är väl en inconvenience men, mm. Mm. Ja. Det är väl någon brist ja, men, på hänsyn nej. och empati kanske Ja, ja det är det ju Kanske det är där att man, så att man ser inte längre Vad den egna näsan är lång Men jag och, tänker just som du beskriver dig själv Så ska jag utgå från att kanske du har då ett, En större hänsyn för andra människor Och en större empati än de flesta Ja, alltså, jag vet inte det där men för, för liksom jag började ju sen tänka när du, i och med att du sa det där så började jag ju att, tänka att, ja, att hur mycket av det här som har faktiskt varit frivilligt eller är det det att jag så att säga, har lagt fram och jag har tänkt att, att banne mig att, att jag har liksom känt mig på ett sätt skyldig till att gå fast det är ju liksom på sätt och vis jag är frivillig för att jag går själv, det finns inget tvång. Uh, men, men Men att ändå, så där att jag, jag känner att nej men, det skulle vara dålig stil om jag inte gör det här. Så är det då. Ja, men, jag, minns några, är man nu då. jag minns för några år sedan så försökte jag mm. så gott som förgäves försöka förklara altruism för tonåringar. Ja, tonåringar. Och att de förstod inte vad det spelar för roll att säga um, att man plockar bort när ingen ser. Eller de förstod vad det för vad är det för point att liksom man ger någon tummen upp eller säger någonting positivt av någon online om man inte känner dem eller du vad om, om de inte kan ge någonting tillbaka. Mm. Och att um, jag minns inte exakt hur det samtalet gick men att liksom, det var ju i stort sett en, en diskussion om altruism och jag försökt förklara dem att den största frågan de hade liksom, vad spelade för roll i princip att jag bemördar mig om ingen vet, om det inte finns någon belöning om det inte finns någon om jag inte får någonting ska vi säga någonting ut av det vad, vad är det för vits yeah. att ingen vet Därför för att jag vet. Att det finns ingen belöning. För att vara en god människa. Eller det, det finns inte alltid en belöning. För att vara en god människa. Mm. Men det är därför man borde göra det. Precis. Att, att vara en god människa. Så är bara att vara en god människa. Och då försöker jag inte framhålla att jag är en god människa. Men jag kanske kan säga som sagt. Jag försöker ibland att vara en god människa. Och att. Uh, jag bara kom på, det här är helt min högst personliga filosofi att om du ibland gör oskälviska saker så att självklart är det trevligt om någon ser och självklart är det trevligt att någon skryter mm. om en och självklart är det ju trevligt att många skryter om en så man får ligga lättare men att ibland så är det riktigt skönt att göra någonting bra och det kan vara så enkelt som att man typ du är och äter på Burger King och något arsle har lämnat liksom, sin bricka och sin skit där. Och medan du går förbi så bara tar du brickan där. Och du har just bara fem ja. sekunder av någon annan människas arbete. Det är en liten ja. sak, men man kan associera det sitt eget liv. Att, liksom att varenda sak som man slipper göra extra när man är trött och man är på dåligt humör mm. så är hemåt att alltså, Alla de här extra sakerna Framförallt om det inte är ens Egna extra saker Det är det som tär på människan Det är det som liksom gör att Det blir som tungt och jobbigt att leva Och när våren kommer Och det börjar bli varmt Och man vill, liksom, man vill vara social man vill vara lycklig Så förtar det lite av den här lyckan När man känner att man, man måste som på sätt och vis Vara vuxen för andra vuxna Alltså att jag är ja. din mamma, varför ska jag plocka bort efter dig? Varför måste jag säga att fimp mm. inte här, gå inte här, sitt inte där, skrik inte här, kacka inte där? Liksom försök nu bara vara ja. en vettig människa. Det är absolut mm. minimi-insats att bara visa ja. lite hänsyn ibland. Och det behöver mm. inte bli och komma någon applådare varenda gång. Du sa att han plockar upp hundbajs från din egen jävla hund för att du ska göra det. Ibland mm. kan du göra det bara för att det är så en bra människa gör. Och ibland så kan det vara riktigt ja. skönt och upplyftande att vara en god människa. Ja. Altruism. Ja. Men ja. Mm. ja, men det är ju det där. Så att säga. Tänk, tänk tänk på dem omkring dig och inte bara på ditt egna prunkande. <laughs> Alla ståndar och i stilla där ute. Dicks out för spring. Ja. Jo. Nämen, ja. det, är ju, det är ju på lite, lite det här karama. Liksom att vill du få skapa visstvis, vill du få ut någonting av universum den energi du ger ut in, behöver den betyda att du automatiskt får tillbaka den. Men det ökar ju sannolikheten. Ja. Ja. Om, om, om du är ett så kan du i andra arenan någon annan äta om du är en god människa mm. så då kan du börja förvänta dig godhet tillbaka. Och du ska. Men mm. det är ju inga garantier du får det. Men Nej. igen. Nej. Många bäckar små. Mm. Precis. Där, där flyter det en gångs masker, cigarettfimpar och kanske lite hundskit också. <laughs> ja det pålande vattendraget så din gurglande självövkan som undrar när vintern kommer och täcker alltid ett täckesnö det är så kallt att man ändå inte behöver gå ut och se på vad var, var det här då vår avsnitt? Det här var väl vårt avsnitt om våren då mm. Teckna tecknena och titta vilket tecken ser vi där på nattimmen. Nu är det sommar, nu är det sol Nu är det pappa kämt i hagen Det är så roligt att göra podd Jag önskar jag fick göra det hela dagen um, Nu när vi har gjort våra avsnittet färdigt Nikolaj, vill du säga någonting somrigt? Nej, jag vet inte vad som ska vara somrigt som att, att säga Prunka Prunka överallt! Ah. Hej. Har du något där att prunka så låter nästan som ordet runka. Det är ganska skojigt. Oha. Kanske det finns något kämpat att göra där någon gång. <laughs> det är fan att vi har missat hela det här avsnittet. <laughs> Spärva. Trygga